Am început să intru în vară. Am început să intru în vară, de când îți simt inima în mine pulsând. Am visat că eram un lan de secară și că tu mă secerai nopți la rând. Mâinile erau doi snop de lumină și le țineam ridicate spre cer. Ochii erau întunericul cel mai deplin pentru visele care nu pierd. Trupul era tot un rug aprins și se balansa între somn și avânt. Gândurile se pierdeau deasupra noastră, iar sufletul încerca să se lasă învins. Ne-am pierdut într-o explozie solară și am uitat de pământ.